Și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este peotul Valeriu, aducând pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul numărul 191 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm cu cititul nostru, iubiți ascultători, la Evanghelia după Matei, capitolul 22, din care vom citi în curând versetul 30, urmat de gândurile care îl însoțesc, și după aceea ne vom continua studiul cu versetele următoare. Acum, înainte de a intra în lecțiunea noastră, de zi să ne continuăm, totuși, relatarea unui nou episod din viața eroinei noastre, pe care am lăsat-o în lecțiunea trecută, adormită după o călătorie lungă și obositoare, istovitoare de patru zile. După aceeași continuă dumneavoastră relatarea în felul următor. Ca dintr-un jurnal de zi îmi aduc aminte de câteva întâmplări și situații însemnate. Nimeni n-avea voie să părăsească satul, acesta era domiciliul forțat al celor în care nu poți să ai încredere. Aici fiecare trăia pentru el și purta grijă numai de sine. Multă vreme credeam că oamenii în stări grele sar repede să se ajute unii pe alții. Dar aici era tocmai invers. Mizeria a făcut ca natura egoistă a omului să devină și mai egoistă. Libertate nu aveai, dar orice ocazie și posibilitate de a păcătui îți era dată. A doua zi am aflat din ce trăiesc câțiva oameni aici. Erau unii cărora rudele le trimiteau pachete din când în când, iar pe lângă aceasta oricine putea lucra la colectiv. De la cine aș fi putut eu cere alimente? Rudele mele erau oameni săraci și unele de ele se aflau în alte țări. Din aceste îngrijorări m-au făcut să ies copiii care s-au trezit. Dar ce să le dau de mâncare? Am încălzit puțină apă pe o sobă uzată, am sfărâmat pâine uscată în ea și după ce am rostit binecuvântarea pentru masă, am mâncat fără niciun cuvânt. Spre marea mea mirare, copiii nu erau nemulțumiți, unul dintre locatari, văzând copiii mei, ne-a adus cu amabilitate niște cartofi. I-am fiert fără sare, pentru că n-aveam, și în loc de pâine unsă, am mâncat cartofi fierți în apă. Rănile noastre erau încă prea vii ca să fie avut și poftă de mâncare. Copiii erau tare slăbiți, parcă acum începeau să umble după o boală grea. Privirile lor speriate se îndreptau cu mirare în depărtări de parcă așteptau pe cineva. Așa au trecut zilele, iar pentru hrana de fiecare zi, domnul ne purta de grijă prin ceilalți locatari. Celor ce așteaptă pe domnul, li se luminează fața. Prima bucurie a fost aceea când Miriam a sosit cu cei doi dezertori, ceilalți doi copii. Din nou prezentare, anchetă, luare neavidență. Acum, cu excepția soțului, toată familia era la un loc. Am primit o altă locuință în care am încăput toți nouă. În ziua aceea am mai avut încă o bucurie. Un bătrân necunoscut ne-a făcut cadou o legătură mare de paie. Le-am împrăștiat pe podea și acestea ne-au fost patul pentru toți. Ce plăcut a fost discuția cu aceea care și-a luat angajamentul să-și împartă soarta cu noi în exil. Angajamentul i a fost benevol. Ea n-a venit cu mâna goală, frații au dat la precare merinde din berșug pentru drum. Poate fi robul mai presus decât stăpânul său. Dacă stăpânul s-a născut într-un grajd și n-a avut loc unde să-și plece capul, eu să aștept mai mult? Și grajdul acesta din pustie a început să fie frumos. Poverile le purtam de acum în două, adică trei, pentru că Isus era cu noi în fiecare zi, așa după cum ne-a promis. Încercările n-au încetat însă. Ne spălam în apa din șanțuri, și pentru spălarea rufelor foloseam aceeași apă. Ne lipseau chiar cele mai elementare condiții sanitare. Așa ne-am trezit cu dezinterie. Unul dintre copii care era mai slab era cât pe aici să îl înmormânteze acolo. La rugăciunile noastre l-am reprimit în viață pentru a doua oară. Ziua o începeam cu rugăciunea de dimineață și o încheiam cu rugăciune în comun. În primele zile am ajuns cu citirea Bibliei la Isaia, capitolul 13, versetele 12 și 13, care spun Voi face pe oameni mai scump decât aurul curat. Prima dată am simțit că acest cuvânt este în contradicție cu tot ce mă încojoară. Cum e mai scump omul? În astfel de împrejurări suntem noi mai scumpi? Aici se vede însă, într-adevăr, cât de ieftin, cât de fără valoare este omul. Până și cei ce sunt călcați în picioare, se calcă în picioare unii pe alții. Pentru o bucată de pâine, pentru un mic avantaj, cât de ușor, dăm la moarte pe alții. După acestea am înțeles cuvântul care zice, voi face pe om mai scump. Nu oamenii se fac unii pe alții mai scumpi, ci Dumnezeu face aceasta. Pentru că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați după cum este scris. Omul a devenit tare ieftin, fără valoare, din cauza lucrurilor pieritoare și tot din cauza acestora ajunge și la pierzare. El pune preț pe cele care pierd, prin care își pierde până la urmă și sufletul nemuritor. Omul prețuiește păcatul și tocmai păcatul îl duce la pierzare. Pune preț pe trup și tocmai trupul îl pierde. Prețuiește aurul și banii și tocmai acestea îl duc la pierzare. În coliba mea de paie mi s-a clarificat că totul este pieritor ceea ce te pierde. Numai unul e nepieritor și anume cel ce te mântuiește, care a venit nu ca să pierdă pe om, ci pentru a mântui ceea ce era pierdut. Pentru omul pierdut s-a pierdut el pe sine ca astfel noi să fim mântuiți. Iubiți ascultători, ne încheiem episodul pentru lecțiunea de zi. Observăm în ce chip minunat sora aceasta a putut să învețe lecții deosebit de valoroase în coliba aceea de paie și cu prețul acesta al suferințelor fizice a putut să învețe adevăruri veșnice de o nespus de mare valoare. Mulți dintre noi ne-am vândut valoarea învățăturilor veșnice și adevărata bucuria vieții în schimbul unor plăceri trecătoare care până la urmă n-au avut niciun efect binefăcător asupra noastră și ne-am chinuit și mulți ne chinuim și aici și dincolo. Să învățăm de la sora aceasta, să prețuim lucrurile veșnice, plătind cu puțin chin și suferință în viața aceasta. Domnul Iisus ca să ne aibă pe noi mărgăritarul de preț, a trebuit să sufere cumplit. Nu există nici pentru noi alta alternativă dacă vrem să fim împreună cu El. Ajută-ne, te rugăm, Tatăl nostru Ceresc, să privim țintă, așa cum ne veți în cuvântul Tău, la Domnul Isus Hristos, care pentru bucuria care era înainte a disprețuit crucea și a suferit rușinea și să călcăm și noi pe urmele Lui ca la urmă să ne întâlnim cu El și cu Tine pentru toată veșnicia. Amin. Sprijină! Pacă, iertu neză, iertodă un da. Mereu atunci când drumul eu Vreau e minunat o să știți E minunat o să știți Împătrunzând acum în lecțiunea noastră de zi, vă facem cunoscut iubiți ascultători, așa cum am anunțat deja în deschidere, că ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 22, din care vom citi pentru început versetul 30, urmat de gândurile care îl însoțesc. Așadar, să ascultăm citirea versetului. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Ne aducem aminte că acesta este răspunsul Domnului Iisus dat să care au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus cu privire la nevasta aceluia care a fost soția celor șapte frați. Nici la prima, nici la a doua înviere credinciosul nu se mai însară, căci în Hristos nu mai este nicio deosebire. Nici parte femeiască, nici parte bărbătească fiind toți una în el, așa cum vedem la Galaten 3 cu 28. Cine și-a dat inima lui Hristos? Cine a intrat la nunta mistică încheiind un legământ cu el, chiar dacă acum trupește, se căsătorește, e ca și cum nu s-ar căsători. Chiar dacă își face casă, e ca și cum nu și-ar face. Chiar dacă el cumpără, e ca și cum n-ar cumpăra. Chiar dacă se folosește de lumea aceasta, e ca și cum nu s-ar folosi de ea, după cum putem citi la 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 29 până la 31. Adică acesta este liber de toate, fiind stăpânit numai de Hristos. Toate le face din starea de om liber, nu din starea de rob. Prin credință, cei credincioși sunt ca îngerii din cer, chiar de aici, de pe pământ, și se va desăvârși această libertate în clipa când vor dezbrăca trupul de carne. Unul din Sfinții Părinți, Asterie al Amasei, spune Postul este o icoană a vieții viitoare. Acolo nu se vor însura... Nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii. Deci și în forma aceasta, cel via din moartea păcatului poate realiza pe pământ starea de înger. La învierea trupului se va vedea mai limpede acest adevăr, că toate deosebirile de pe pământ, deosebiri care produceau suferință, vor dispare. Atunci vom vedea desăvârșit că Hristos ne este capul, iar noi toți, fără deosebire, suntem trupul Lui. A fi ca îngerii înseamnă o nouă formă de viață superioară vieții fizice, înălțată din toate ispitele și dezlegată desăvârșit de toate legăturile lumii păcatului. Că îngerii ar fi având sex sau nu, aceasta nu e treaba noastră și nici Sfânta Cartea Lui Dumnezeu nu ne arată. Cei care caută să forțeze nota, anumite locuri din scriptură, cum ar fi de pildă Zaharia 5 sau Isaia 34, o fac pe propria lor răspundere. A fi ca îngerii mai înseamnă supunere totală în brațul lui Dumnezeu și gata în orice clipă ca să asculte poruncile. Îngerii nu au treburi de ale lor, ci treburile lui Dumnezeu sunt treburile lor. Dezlegați de legile fizice și supuși numai legilor Duhului, iată care e viața îngerească, viața care într-o formă oarecare o pot realiza cei în înviați din moartea păcatului chiar de acum. Da, la înviere va fi o viață nouă, cu legi noi, necunoscute de mintea omenească de acum. Un scriitor creștin spune așa, Iubirea nu are trebuință de înmulțire prin durere, pentru că acolo mai este moartea care să-i culeagă roadele. În iubirea îngerească vor dispare marginile care împiedică desăvârșirea. Cum într-o familie iubirea unei surori nu este potrivnică în inima unui frate cu iubirea și a altei surori, tot așa va fi în inima acelora despre care, zice Domnul, vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Toate iubirile vor fi într-o armonie care nu va înlătura deosebirea și cu nuanțe de o duioșie fără margini, departe de a se vătăma unele pe altele în tocmai ca sunetele acelui aș cântec. Încheia citatul. Așa cum îngerii pot trece dintr-o planetă în alta, dintr-o parte a universului în alta, tot așa și cel înviat nu mai este împiedicat de niciun zid. El trece cu ușurință peste tot, slujind Domnului și într-o parte și în alta. Dar nu numai în lumea fizică el este neîmpiedicat, ci și în lumea spirituală. Pentru el nu mai sunt ziduri de despărțire. În versetul următor, versetul 31, Domnul Iisus dă o lămurire cu privire la învierea morților. Să ascultăm. Cât privește învierea morților, Oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu? Tot asupra adevărului despre învierea morților stăruiește Domnul Iisus întrebându-i pe Sadik Chei. Oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu? Întrebări de felul acesta, despre toate problemele vieții de neprihănire pe care noi nu le-am trăit, ni se vor pune la fiecare în ziua marelui și ultimului examen. Oare n-ați citit? Și dacă n-ați citit, de ce n-ați citit când voi ați avut toate condițiile? De ce ați trecut în chip peste problemele cele mai arzătoare ale vieții veșnice? De ce ați călcat cu bocancii grosolani peste fața delicată a adevărului? Oare n-ați citit în Cartea Sfântă ce vi s-a spus de Dumnezeu despre dragoste, sfințenie, despre bunătate și neprihenire, despre harul mântuirii și al vieții veșnice? N-ați citit despre toate binecuvântările și pedepsele Lui Dumnezeu? De ce nu v-ați oprit o clipă din alergarea voastră ca să priviți și în inima voastră? Căci tot ce vă trebuia ca să fiți fericiți pentru veșnicie, găseați scris limpede pe paginile Sfintei Cărți a Lui Dumnezeu. Adevărurile duhovnicești ale Lui Dumnezeu se primesc prin credință. Fără credință, totul este zadarnic. Cum să ceri unui orb să deosebească culorile? Credința este ochiul cu care vedem și pricepem lucrurile lui Dumnezeu. Saduchei au fost întrebați de Domnul. Oare n-ați citit? Desigur că citiseră de atâtea ori Sfânta Scriptură, dar n-au luat seama la citire. Au citit-o cu ochelare concepției partidei din care făceau parte, ai interesului lor pământesc și ai păcatului mândriei, de care erau puternic stăpâniți și de aceea n-au putut să înțeleagă cele ce au citit. Nu s-au putut bucura de lumina adevărului datător de pace și de fericire. Da, ei citiseră Biblia, dar nu pentru a deveni mai sfinți și mai iubitori, ci pentru a se lăuda cu cunoștințele lor și pentru a face discuții cu cei de altă părere. Dar oare nu tot așa este astăzi? Cum citim noi Cartea adevărurilor Dumnezeiești? Iată o întrebare. Dacă nu înțelegem o problemă, vina este a noastră, pentru că am trecut ușuratic peste ea și mai ales am citit cu o minte și o inimă necurată Stăpânită de vreun păcat De aceea n-am înțeles Când vin în fața cărții sfinte Trebuie să vin cu inima umilită și pocăită Să vin dezbrăcat de toate Și atunci cerând călăuzirea Duhului Sfânt Voi înțelege adevărul de care am nevoie Sfântul Apostol Pavel îndeamnă Ia bine seama la citire Fii culoarea mintea supra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Cu privire la felul cum să citești Sfânta Scriptură, ca să ai un folos real din ea, punem la dispoziția ascultătorilor o casetă, tot de 30 de minute pe fiecare parte, care vorbește în mod special și direct în sensul acesta. Pentru informații, adresați-vă stației de radio la care ascultați. În versetul 32, domnul Iosif să continuă explicația cu privire la lămurirea adevărului despre învierea morților. În versetul anterior, îi întreabă oare n-ați ce, ce vi s-a spus de Dumnezeu și aici le spune. Când zice eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor mulți, ci al celor vii. Haideți, iubiți ascultător să vedem câteva gânduri și pe marginea acestui verset. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor creaturilor sale prin faptul că le-a creat și că își revarsă bogățiile Harului Său peste toți, dar El nu se poate uni cu păcatul și cu moartea și de aceea, din acest punct de vedere, El nu mai este Dumnezeul tuturor, ci numai a celor credincioși. Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram cel credincios. Credința te face proprietar peste Dumnezeu, devenind Dumnezeul tău și tu devii proprietatea Lui numindu-te copilul său. Prin credință te ridică El din starea de moarte în care te-a adus păcatul și te face viu. Luther spune așa ce -mi folosește mie că Dumnezeu este Dumnezeu, dacă El nu este Dumnezeul meu? ce -mi folosește mie că Mântuitorul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, dacă El nu este Mântuitorul meu, personal? Dumnezeu vrea, iubiților, să devină proprietatea noastră. Aceasta e ținta lucrării sale și în aceasta constă toată mântuirea. El nu poate deveni stăpânul nostru, nici noi stăpânii Lui. El nu se poate uni decât cu ceea ce e natura Lui. Naturile deosebite nu se unesc. Apa nu se poate uni cu focul, moartea nu se poate uni cu viața, sfințenia nu se poate uni cu păcatul. Dumnezeul vieții nu se poate uni cu cei morți în păcatele lor. Numai credința aduce viața într-o inimă păcătoasă, numai prin credință suntem smulși din împărăția morții și strămuțați în împărăția vieții. Prin credință Enoch a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea, scrie la evrei. Niciodată Dumnezeu nu poate fi Dumnezeul morților. El s-a făcut odată pentru totdeauna păcat pentru noi, așa cum scrie la 2 Corinteni 5,21 și a murit în locul nostru răscumpărându-ne în felul acesta din moarte. Acum însă, datorită biruinței celei mari asupra morții, ne cheamă să venim la El prin credință ca să devină Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Să poată spune și despre noi cum a spus despre toți credincioșii, eu sunt Dumnezeul lui Avraham, al lui Isaac și al lui Iacov. Viața este una cu viața după cum focul este una cu focul. În originalul Scripturii spune Dumnezeul Avram, nu cum avem noi Dumnezeul lui Avraham. Tălcuind acest loc, un credincios Richard von Brandt, spune așa Spiritul pe care nu îl numesc divinitate e punctiform, cum e și materia. Oriunde e spirit, el e o particulă elementară constituentă a Spiritului Universal, adică Dumnezeu. Noi suntem Dumnezeu, parte din El și avem în noi din atributile Lui, din care primul este veșnicia. Sfântul Ioan Gură de Aur, la rândul Lui, zice Cei vii fac parte din Dumnezeu, dar ei nu numai prin aceasta se deosebesc de cei morți, că adică văd soarele și respiră aerul, ci prin viața sfântă pe care o trăiesc, și prin binele pe care îl fac Așadar cine are urechi de auzit să audă și inimă de înțeles să înțeleagă În versetul următor, versetul 33 din capitolul 22 de la Matei Ni se face cunoscută opinia martorilor la această discuție Să citim versetul Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Isus. Învățătura Domnului Sus este flacăra puternică. Ea luminează orice colț în care s-ar ascunde minciuna și o arde până în temelii. Noroadele au rămas uimite ascultând această învățătură. În textul grecesc spune că erau îngrozite. Da, așa este adevărul. El îngrozește și liniștește sufletul în același timp. Îl rănește și îl vindecă. Îl omoară și îl înviază. Dar fericit este acel suflet care se îngrozește auzind glasul adevărului, căci după groază urmează pocăința și îndreptarea. Cine nu se îngrozește întâi de cele arătate de adevăr, nu se va putea niciodată îndrepta și niciodată nu va putea gusta bucuria și fericirea adevărului. Întâi groaza și apoi liniștea și bucuria, întâi rănirea și apoi vindecarea. Întâi moartea a tot ce-i minciună și rătăcire și apoi viața cea nouă și plină de lumină. Nenorocit însă este sufletul care rămâne rece la glasul adevărului. El nici nu se îngrozește, dar nici nu se bucură de acest slăvit glas. Nu este rănit, dar nici vindecat. Domnul Isus cu orice prilej căuta să învețe pe oameni adevărul, chiar dacă nu era înțeles câteodată. Adevărul care nu este semănat prin învățătură între oameni rămâne neroditor. Orice fiu al adevărului trebuie să semene la timp întrucât atârnă de el. Spune Marele Învățat Evreu Șamai, Stabileșteți un timp pentru învățătură. Făgăduiește puțin și fă mult. Primește pe fiecare om cu fața senină. Ca să putem învăța pe alții adevărul, trebuie ca noi mai întâi să ne lăsăm învățați zilnic de adevăr. Numai cine este un sârguincios ucenic va fi un înflăcărat și un drept învățător. Copilul lui Dumnezeu, toată viața lui pământească, este un ucenic și un învățător în același timp. Cine este bun într-una din ele, va fi neapărat bun și în cealaltă cu siguranță. Iată ce aflăm în versetul 34. Când au auzit fariseii că Isus a stăpat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Iubiților, adevărul întotdeauna astupă gura minciunii. Biruința câștigată de adevăr totdeauna îndârjește tabăra vrăjmașă și o silește să strângă rândurile. Fariseii s-au strâns la un loc și s-au sfătuit cum să-i spitească pe Domnul Isus ca să-l discrediteze în fața norodului. Deși ei se bucurau în sinea lor că le-a închis gura saducheilor cu care era o luptă din punct de vedere ideologic, totuși nu se puteau bucura de prestigiul câștigat de Domnul în fața poporului, care a rămas uimit de învățătura și puterea Domnului. Cât de tiran este duhul de partidă și ce forme sălbatice ia invidia în el! Chiar când îi susții o parte din învățătura lui pe care și tu o împărtășești, dar fiindcă te urăște, n-are nevoie de aceasta, ci vrea să te nimicească dacă se poate. Și aici se vede limpede cât de lipsit de adevăr și de interes pentru unica lucrare a Lui Dumnezeu este Duhul acesta de partidă. Totul să moară, numai El să trăiască. Este un egoism dus la desăvârșire. Nu adevărul este dorul Lui, nu binele tuturor fapturilor Lui Dumnezeu înflăcărează, ci triumful ideilor sale. Mărșav lucru. Interesant este că nu numai dragostea lui Hristos strânge suflete, ci și ura împotriva lui. Spune versetul, fariseii s-au strâns la un loc. O, cea adunare diabolică! Să te strângi la un loc și să plănuiești cum să nimicești pe Hristos. Ce poate fi mai criminal și mai monstruos decât aceasta? Cu ocazia prinderii Sfântului Apostol Pavel, iudeii s-au strâns iarăși, făcând legământ să-l omoare, citim la faptele apostolilor. Dragostea și ura sunt două puteri neinchipui de mari pe pământ. Cine nu-i prins de una, este prins de cealaltă când este vorba de Hristos și lucrarea Lui Mântuitoare. Fariseii s-au stâns la un loc atunci când saducheilor le astupă gura Domnului Iisus. Se temeau ca să nu le astupe și lor. O, dacă și-ar fi dat seama ei de marele har al astupării gurii de către adevăr, ce fericiți ar fi fost! E mai bine să-ți spună botnița adevărul? decât să vorbești de pe tribuna minciunii. Când adevărul îți astupă gura într-o privință, ce o deschide larg spre Dumnezeu ca să-L auzi tot timpul. Căci voia lui Dumnezeu cu privire la credincioșii lui este ca ei, prin purtarea lor frumoasă, să astupe gura celor răi. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 191 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute pe toți ascultătorii acestui program să avem o purtare bună, frumoasă și evlavioasă, prin puterea Duhului Său Cel spun ca cei din jurul nostru să laude pe Dumnezeu. A Lui să fie lauda de acum și în toată veșnicia. Amin.